Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața! Acum o săptămână, ziarul da. New York Times, cel mai prestigios cotidian al lumii, preluat imediat de către CNN, a dezvoluit poveste emoționantă a celui mai fraged ca vârstă, copil uh, separat de familia sa prin legea administrației Trump. E un român. Uh -huh. În mod surprinzător, la granița Mexic, uh, SUA, Uh, un bărbat a fost găsit cu un copil în brațe, copilul avea patru luni de zile, pe copilul îl chema Constantin Mutu, pe bărbatul îl chema Vasile Mutu, ei erau din, satul, din comuna Bujoreni, satul Olteni, județul Vâlcea. Asta se întâmpla în februarie 2018. Uh, a cerut azil politic spunând că este persecutat etnic în România. Autoritățile americane nu i-au acordat acestazii, l-au închis pe bărbat într-un centru de detenție vreme de 4 luni și pe copil vreme de 5 luni, l-au dat în îngrijirea unei familii americane de undeva de la granița cu Canada. Pe rând, bărbatul și copilul în vara, deci după 4-5 luni fiecare dintre ei, în vara lui 2018, au revenit în România, au fost repatriați. Aceasta este povestea New York Times, povestea unei familii uh, uh, extrem de sărace din satul Bujoreni, au fost în, în... Jurnalești americani au venit aici în România, au făcut uh, povestea, au spus cât de persecutați sunt acești oameni, inclusiv de către instituțiile publice ale statului român și au dat un exemplu cu adevărat șocant. Femeia povestea mama copilului, care... Și a fusese în Mexic cu un alt copil, dar se rătăcise. Asta era povestea din New York Times, înainte de graniță. Și nu au mai ajuns împreună la graniță, doar tatăl a aplicat pentru azil politic și a fost refuzat. Deci, mama, chiar la nașterea acestui copil, pe 11 octombrie 2017, a fost sterilizată fără voia ei. Asta scrie New York Times. În sensul în care femeia a fost cusută trompele în momentul operației de cesariană, fără ca ea să. Să știe acest lucru, pusă să se semneze, spune ea că pentru ziarul american, pu să se semneze fără să înțeleagă despre ce e vorba, fără să fie informată. Am fost extrem de, de curioși ca jurnaliști la Libertatea să aflăm cum s-a derulat această poveste, pentru că e fascinant să te duci din România în Mexic, fără mijloace, o familie săracă și apoi să încerci să treci în Statele Unite cu doi copii după tine, unul de 5 ani și unul de patru luni. Eu, o poveste adică ce te împinge până la capătul lumii cu asemenea disperare. Și ceea ce am găsit este cu adevărat surprinzător. Pe documente, mama Respectivă are în satul Bujuren care este o comună limitrofă în niciun caz o comună părăginită și prăbușită a României, la standardul României bineînțeles, comună limitrofă uh, municipiului Râmnicu-Vâlcea unde mulți vulceni au case uh, locuiesc, un fel de să zicem snagov, poate pentru București uh, ea are așa, două case dintre care una de 288 de metri trei terenuri, la aproape 3000 de metri toate trei, adică încă trei terenuri Uh, și un BMW 320D, vârful de gamă al uh, BMW-ului. Tatăl, care apare în reportajul uh, respectiv care a făcut în conjurul lumii, spunându-se că este un urmaș în unei familii care fac mături și uh, topoare, uh, are uh, vinde mașini de lux, Audi, Allroad, BMW-uri uh, și așa mai departe. În, uh, în afară de asta, el are trei condamnări, două în Franța și una în Germania. Deci asta avea în momentul în care la lua granița dintre Mexic și SUA. Uh, cea din Germania este condamnare pentru uh, furt cu violență și amenințare. Aia a fost de 10 luni cu suspendare, acea, acea condamnare. Iar în România este uh, inculpat pentru un dosar uh, într-o bătaie cu topoare care a fost unul dintre cei care a stârnit uh, bătea respectivă și dosarul este încă în lucru, -a, nu a fost trimis deocamdată în uh, Era o familie care făcea mături și topoare, ce vă bată cu... Uh, uh, cam asta <laughs> este adevărul din spațele poveștii, cel puțin cel pe care am reușit noi să-l descoperim. Uh, acum, povestea asta nu este o poveste despre etnie. Uh, Sustinem și... Păi să te întreb o secundă de, rog, de, de uh, Ați... Vorbit cu cineva de la New York Times. Da, da, da, avem două reacții de la New York Times, pentru că am întrebat tatăl susține toată comuna, ne a spus și nouă lucrul ăsta că el a fost plătit de către jurnaleștii americani, ceea ce este profund, împotriva codului lor etic. Jurnaleștii americani spun că nu au făcut așa ceva și că New York Times nu plătește pentru articolele okay. sale. Era un articol ca să ne lămurim, Da, era un articol în care era trăcată puternic din punele politica, administrația Trump, și această măsură cu adevărat aberanță de a separa părinții de, de copii la granița... Uh, da, eu considerat sunt... relevant background-ul acesta, cumva? Nu, nu, nu, nu -au, au relatat considerat. nimic. Deci tot, tot ce v-am povestit aici nu este relatat în... Uh, după ce -a. ați vorbit cu ei? Adică după ce ați vorbit cu New York Times? Ați spus, Sute. Nu n -n -n avem o reacție de după articolul nostru, avem o reacție de dinainte de okay. a vedea dacă ei au plătit sau nu. Bine. Uh, dar uh, nu avem o reacție de după aceea. Ideea că asta nu e o poveste despre etnie. Uh, cu adevărat că ne place sau nu să acceptăm asta ca populație majoritară, Uh, etnicii romi sunt uh, discriminați în România Ca să vă dau o singură cifră, ei trăiesc cu șase ani mai puțin decât populația romă din România uh, Și toți cei care vă gândiți acum că de fapt în România săracii sunt săraci pentru că le lene să muncească Gândiți-vă la următoarea cifră, vă rog A, Aproape 20% dintre românii care muncesc, care muncesc, care au carte de muncă, nu ies din sărăcie pentru că munca în România, în anumite situații, a ajuns să nu mai îți ofere suficient de mulți bani ca să poți să tu și familia ta din, din sărăcie. Deci, că, că ei sunt spui că... asta, poate că trebuie să adaug și că în România nivelul de taxare pe muncă este probabil cel mai ridicat din Uniunea Europeană. Da și ideea este că uh, ei cu siguranță sunt discriminați în România, au probleme la școală, probleme la angajare, la angajare romi și așa mai departe. Însă, însă, concret în cazul ăsta, aici nu vorbim despre o familie de romi săracă în niciun caz, în niciun caz. Am dat și pozele caselor și așa mai departe. Nu. Uh, vorbim despre cu totul altceva, despre... Uh, niște rețele complicate prin care se trece în Statele Unite, despre oameni care au banii să facă asta, de altfel, le a mărturisit în New York Times că a dat 10.000, 15.000, nu spune exact, de dolari unui traficant pentru a-l trece, a să-l treacă în Statele Unite cu copilul de 4 luni în brațe. Dacă azi azil politic în Statele Unite, n-ai nevoie să, te, să plătești un traficant în mod normal. Te duci, depui pașaportul și spui că ești persecutat. Vezi ce se întâmplă. În cazul ăsta a fost închis. i s-au uitat la cazierul lui și au văzut exact care situația. Ei copilul duci de 4 luni în brațe ești suspect în momentul ăla într-o țară, într da. țară civilizată. Nu e treaba noastră ca jurnalist să apărăm statul român. Statul român n-a avut nicio reacție, problema lui, cum reacționează. Însă, atunci când spui despre o țară în UE de 12 ani, că aici se sterilizează forțat... Asta mi uh, se pare fascinant. Asta se verifică am găsit, cumva? Am găsit la spital, nu. Cei de la New York Times n-au pus nici măcar o întrebare unui medic, unui primar, unui polițist, nimănui. ce spune lui. ea. Este ce spunea și să vedem ce spun documentele, că le-am găsit. Pentru că au fost niște cazuri în Slovacia, dacă nu mai știu, Da, sau în la începutul anilor 90. Așa e. La începutul anilor 90. Da. Suntem în 2019, operația de cezări a avut loc în 2017 și am fost la spital și am publicat în Libertatea, toată lumea poate vedea pe site, documentul, documentul care, care arată că ea a scris cu mâna ei, nu a semnat nu a semnat, a scris cu mâna ei, solicit legătura tromperului. Uh -huh. uh, bun. Dacă o femeie cu șase clase înțelege ceea ce scrie în legătură cu operația medicală, asta este o temă importantă, sensibilă în România și o poți de multe ori că nu avem da. conștiința și uh, înțelesul a ceea ce, ce suportăm în actele medicale. Dar e altă discuție. Da. Asta este o altă discuție. Important este că am descoperit documentul care arată că a mințit. Atunci când a spus pentru New York Times că a semnat în durerile la nașterii, nu erau Cezariană, deci. Da. Uh, da, fabulos caz. Bine. îi mulțumim foarte mult Cătălin pentru prezența în așteptare și te așteptăm și viitoare. Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM.